Bé, doncs ja tornem a estar aquí, després de la, de la pausa musical i dels, dels anuncis, i de la pausa per fumar d'alguns. <ríe> doncs eh, tornem estar aquí, ens havíem quedat eh, parlant de, del Cercavila, de, del Correfoc de, de dissabte al vespre, uh -huh. i el, el que dèiem, doncs vam començar, vam sortir des d'allà, eh, des del local fins a un recorregut pel pel poble amb la banda del, dels sorollosos que, li, que els hi viuen, que són els, els tabalers, i la veritat és que sorollosos perquè Déu n'hi do, no, no paraven de tocar tota l'estona. Però tota la l'estona, no sé, quan va durar el cercle? Una hora? Ben bé. Una hora toquant, però no van parar, eh? Mm. Molt bé, molt bé. Doncs eh, es va fer... També una, una cosa curiosa que si més no és que ja durant la tarda, quan van fer el, el passeig allà, que era les 6 de la tarda, ja no vam veure gaire gent pel poble, i encara no havia canviat l'horari, i a les 6 era de dia, doncs quan vam passar per allà, a les 9, quarts de 10, doncs no hi havia ningú pel carrer. Però és que, a més, dic, com a mínim, dic, si senten soroll, la gent que està a les cases, com a mínim, obriran la finestra i sortiran aviam si, si hi ha alguna cosa. Em sembla que tres o quatre cases ho van fer, la resta, dic deuen ser o això o segones residències, o, o que tota la gent que viu per aquí són els, són els mateixos... Que estan participant que estan en la cercavila, no? No cal anar a cercar la vila perquè ja està cercada. I doncs eh, va haver un moment que van, van posar-se en, un, en una placeta que estava més, més resguardada dalt del vent i allà van, van treure el foc. A la plaça de les Grècions va ser on va acabar el foc. Uh -huh. Doncs eh, també amb la participació de tots, perquè els castellers que hi havien també van participar dels valls i... Sobretot hi havia un ball que feien ja quan acabaven, que era començar a voltes al voltant de tot, el, de tot el grup de Diables i tocaven i s'havia d'una voltes i de sobte canviaven el sentit i et trobaves amb algú... Va ser, va ser molt divertit. També, també hi ha fotos d'això. I després ja sí que vam tornar cap al local on havíem sopat i ja vam, va començar el, el concert. La música, no? De la música tradicional. Sí, era un grup, sí abans, abans el, mentre parlàvem del programa, hem dit d'un grup folk. Sí, sí. D'allà, de, de, de, de la Catalunya Nord. Una música dat-te una mica, no? Sí, va començar amb... Dels Segadors. De, Dels Segadors, però una versió sui generis. No, era, era tipus això. Més que, que digués formal i seriosa, doncs no, era de festa. I, doncs, allà sí que vam, vam començar a ballar uns quants. Va començar també la, la canalla a fer el seu... ...rotllar-nos cap amunt i cap avall, es, es afegir gent, o sigui que doncs, ens ho vam passar molt bé. Després ja, d'això, doncs, sempre hi ha algú que es retira abans els de Vilafranca es van retirar els primers i quan... no sabien el que es trobarien, se n'adormien tan aviat. No, bueno, van marxar els músics de Vilafranca. No, sí. van marxar dos. Dos, que va dos ser els el... dos músics de Vilafranca sí, a dormir. el sí, sí, i van... el flautista de... De Hamelin, sí. Però els altres, els que són els valladors, van quedar fins a la cinc de matí. No, no, si li van, o sigui, quan van acabar els músics, o sigui, van dir, podem cantar una mica? I van dir els meus, va, agafeu els instruments. I van tindre problema per treure els instruments. Per recuperar-los. Per recuperar-los. O sigui, va haver un moment que els que desenxufaven les coses i encara li treien i diuen, ei, deixa'm que continuo a cantar, que em toca a mi, saps? La veritat és que la segona part va ser una mena, una bona manera de, de fer malbé, no?, cançons populars. Sí. Val a dir que cadascú amb la seva castanya que portava a sobre va fer el seu intent de, de cançó popular. però... No, però, però va ser una manera màquina, maca de, bueno, de relacionar-nos, no? perquè després nosaltres també, alguns de nosaltres, vam pujar també cantar amb ells, Sí. Alguns d'arribar també van estar per allà, cantant... Va haver-hi concert, que era fora, <laughs> a, a fora de la sala. O sí, a veure, va haver-hi un concert oficial, que sí. és el, el del grup folk aquest. Sí, Després, sí. un grup jo... d'espontanis van, van agafar els instruments de la gent del grup folk i van estar tant de rato tocant... No, com no tant, tant no, més, sí. més, més rato, més rato. I, i a més al més... mateix temps, simultàniament, hi havia un grupet a fora, raconat, amb, sí, un, amb sí, sí. la seva un festa un... chill-out, sí, sí. per dir-ho jo, dic, jo vaig estar a aquest tercer concert i, i va ser també molt, molt agradable, sí, sí. Tocant una mica de tot del repertori, no? Sí, sí, sí. O sigui, van començar amb els segadors, com els altres, com el concert oficial, però van acabar amb la Ramona, amb la Cabra, de no sé què... Amb... O sigui, jo va haver-hi un moment que aquesta gent jo vaig pensar i com ni tararés hi algú el que vive a Espanya de Manolo Escobar acaben cantando, arrenquen cantando el que vive Espanya de Manolo Escobar. No, va, va tocar, no, va ser una mica més perquè va, ja va estar... Va, record, també, va ser cortat-ho, va vindre l'Apoia Rècord, va ser un, un macroconcert. Sí, el de fora va ser un macroconcert. Va, va venir a estar... A la... Tot això fent servir els packs que s'havien comprat abans. Sí, sí, sí. Jo dic perquè... Tenim, tenim, tenim talent, eh?, a la colla. O sigui... Va ser en el moment que l'alemany es va tornar a l'alemany la i que era la cançó de Bola, drag, de versió d'estallera? Sí, sí, sí. Va aquesta, ser aquesta, aquest moment. Aquesta, vale, vale. Sí, sí, també. Allà es va ajuntar... Bueno, un dels cantautors va ser l'alemany, el, el Rubén, el, el Javi… va venir No, va venir, va, ja et dic, o sigui, va venir des de des Joaquín Sabina, a la Polla Record, Cortatu… sembla que va estar també… Bueno, no, el Fernando Esteso, pel que deies. Sí, també, sí, també, també, eh? també. No, també. Va ser un maco, el Fer, ja et dic, Tot o sigui. això simultanejant amb proves castelleres diverses, també. Ah, sí, sí, sí. També. Que algunes feien por. <ríe> Home, jo he vist una foto del paquerín fent l'aleta. Sí. <ríe> que tela. Va acabar sobre les 4 i a la matinada. Mm. Sí. Um, a veure, vam, vam acabar fent una timba de pòquer uns quants. En comptes de jugar amb fitxes, jugàvem amb, amb les cartes del, del, del Garlacc i les fitxes eren els, els eh, diré de mà, els carmels aquells que portava la Namià. Aquella caixa de carmels, allò sí. eren les fitxes. Hem fins a les 5 del matí jugant a pòquer. Com... I adivineu qui va guanyar? Una noia de Vilafranca. Ah, sí? sí. Ostres. Sí, sí. Déu no, n'hi va. Es van menjar els M&Ms aquests. Sí. <laughs> Això sí, jo era. no ho sé. Sí. Després van a l'emmorzar, que era a les 8 del matí. Mhm. Uh -huh doncs això també va, va coincidir també el, això, el, el canvi d'hora, que alguns el va, els va agafar d'espers. Mm -hmm. i, I després, eh, allò, quan va acabar aquest tercer concert, va començar el quart concert. Sí, jo no sé com, en tan poc temps com, com... <ríe> <ríe> poden roncar. <ríe> <ríe> Perquè jo ronco, i em van dir que vaig roncar, però allò de fora, ja et dic, o sigui, van estar assegant... Potser però... era allò que dorms de pressa i has de roncar intensament. No? <ríe> intensament. <ríe> Ah, Faia temps que el Carles Moga no tenia competència directa, eh? o sigui... No, no, però aquest, el, el Paco, estava... Discutint-li seriosament el número 1. Estava en falla, no? En falla, com es diu. I, és que, i a més va dir un moment perquè va sortir fora i, clar, tota la nit, amb tot el vent que hi, que hi feia, també hi havia la, la persiana del local, que era Matàlea, que es bellugava, hi havia també dins un, un remol, que deies que cada cop que es movia la, la persiana es ah, movia el remol. Però no, jo, jo, això, jo vaig estar ja, una de que vaig sortir al lavabo vaig veure que el remol no es movia per l'aire de fora, eh? Jo, jo no ja, es removia, es movia, es es es movia o, la la o, o sigui, el, el, el, el pare de la mira el feia venir i el mogues el feia tornar, apuesto. O sigui... <ríe> Vaig pensar, mira, mentre sigui el remolc, o sigui, mentre siguin dos, no passa res. Perquè l'última sí, vegada que vaig estar... Sí, l'última vegada que vaig estar dormint amb el Mogas, li vaig treure tot el coixin de i tot, perquè pensava en qualsevol que aquesta vegada que agafa aire se'ls torna cap al nas. Llavors, quan vaig veure el remolc, que anava i, anava i tornava, i pensa bueno, vés a dormir pensat. tranquil, que són tots dos, saps? Eh? N'hi ha dos, un par neportar portal i un altre per neportar-lo puesto. Però tot i això, tot i roncar tan fora, era delicat, l'home. Perquè es va despertar en un moment i dient aquest, aquest, aquest, aquest sudall de la porta no em deixa dormir. Ah, de, seguida va de seguida va tornar a roncar. A sí. l'alemà em flipava... És sí, veritat, perquè va dir, hòstia, algú m'ha dit que s'havia aixecat, i diu, sí. este, este viento no me deja dormir. Va, va a aixecar, que, que no me deja dormir este viento, i va, rrrr, rrrr, rrrr, potser me va dir, com pot ser que té, que el viento, precisament, no li molesti. Bueno, el dia següent d'esmorzar, molt bo. Sí, al, al, a les 8 del matí, ens vam de, desplaçar al mateix local on després vam, vam acabar actuant, i eh, eh, eh, hi havia, doncs, eh, havia cafè, hi havia sucs, havia llet i després hi havia Tot una amb pa, embotits, formatge, sobretot. Com ho veus? Que el, el formatge de, de diumenge al matí estava molt bo. Era el mateix del dissabte a la tarda, eh? No, no, a la nit? No, no era el mateix. Era... Sí, el, de, el, el que van tallar, sí. Van passar amb eh? sí. dos tipus de formatge el dissabte. Ah. Sí, que és el mateix que vam passar el diumenge, no? Aquell negre tallat. Sí, sí és el mateix. Mm. També van passar, eh, dissabte la nit amb aquest tipus de formatge. Sí, veure vaig veure-ho. Jo ho el dissabte. Estava mm. molt bo, està molt bo. Mm. I doncs... Eh, Cercavila. Des després de tot això, Vila que aquí improvisadament també van participar els, els castellers de Mollet, perquè hi havia la Jèssica, portava la gralla, la Mari també, jo la portava, el Pep també. I... Entra allò com... Fèiem de... Com que els sorollosos aquests no paraven de tocar, anàvem fent peces allò metint una de cantos. Sí, és veritat, eh, que no van parar de tocar i vaig veure que un bateig que van deixar veu va començar ràpid. A la, que, a la que callaven dos segons començàvem nosaltres a tocar. I vam fer el També bateig. Es va, la, es va apuntar la neta. Van inaugurar una placa d'un carrer. Exacte. Sí, molt maco. Que, que cada any ho feien, bueno, ho fan, això, vaja. Sí, cada cop que tenien una festa si una mica popular, ho fan. Van carreritzant les rues. Sí, sí. catalanitzant. Correcte. Allà catalanitzant els carrers. Sí. I després eh, el bateig a la colla de diables, petits diables, no? Exacte, hi havia la, la, els diables infantils d'Aire Nou, que van fer una, una petita tirada allà davant de la plaça de, que hi havia. De, de sí, pres. que les tirades no, no pataven, només era, només sí. era font. Mm. Sí, sí, molt maco, com. maco. I també vam acabar fent el ball aquell de la Rotjana, amb la majoria de la gent pelats de fred. Mm. Bueno, de fet, un, el que és la canalla i una part del grup es va quedar allà ja directament a la sala per no sortir amb el, això, amb el fred que feia i el vent. Sí. No, allà només ens va quedar la canalla i alguna mare, eh? No... no, no... La gent, eh? la gent va participar, el sí, la gent va sí. participar. El eh? que passa que uns quants, quan vam estar a la plaça, quan vam veure que el Cercavila, l'actuació la, de Diables Petits, seguia, i seguia, i seguia, vam dir, saps què? Hi havia un bar al costat, hi havia un cafetó, perquè s'estava... Havia un bar més, a part d'aquella? Sí sí, ah, sí? Sí, sí, sí, sí. Al costat de la plaça aquesta, de l'església, diguem-ne, hi havia un bar, mm. hi havia un bar, sí, sí. La, la canalla al principi, va, no va, no, al principi va quedar pràcticament tota la canalla, menys dos persones de la canalla, que una era la, la Maria i la Mar. Van dir, no, no, nosaltres volem anar al cercavila", al cercavila, no van passar ni 30 segons de quan van marxar que van tornar corrents. Uh, no, no, quedem, quedem, <ríe> nos hemos arrepentido. És <ríe> es que feia fred, de veritat. I al final mm. va acabar tota la canalla de la sala. Mm. I, doncs, eh, acabat el Cercavila, vam tornar al, a la sala, que això el wall ho pronunciarà millor en francès, com, a, com es deia el, el local. Uh, el Foyer Rural de Bau. Foyer Rural. Què vol dir, això? Doncs uh, pues no sé. El, ah, vale. el Pavelló Rural de, ah, vale. de Baú. Això uh. l'ha inventat, eh? El de Pavellón, sí. Sí, i vale. sí, vale. però està ben inventat. El de Rural, segurament no. No, lo Rural no. I lo de Bo, tampoc. Una <ríe> vale, espècie de pavelló amb una taulada amb aigua, no? No, no era un pavelló. Què era? No era un, un pavelló. No era un pavelló, si no, hi, havia hi havia escenari. Un escenari. Si era, era un escenari, no, no era un pavelló. Eren... És, és una sala polivalent. Una sala polivalent. Vale, pots pues un foller. Un foller. Un foller i sala polivalent, és d on, d on El És d'on follaven. Al Liceu també hi ha un foller. <ríe> Potser sí. Potser <coughs> En tot cas, allà s'estava resguardat i, a més, al costat hi havia un bar, amb el els castellers ja teníem un habitat... Eh, sí, que era el bar on despatxava la senyora aquella que deia el Juan, la primera, el Juan de la primera part. Que estava tot arreu. Que estava servint al bar, després la vam, la vam trobar bastia de castellera, tocant el tabal, servint dinars i sopars allà darrere la barra, també. S'hi sí, fan tots no. els papers de l'auca. I, doncs, eh, l'actuació, hi havia també els eh, gegants d'Argelers que, lògicament, amb aquell vent no, no vam poder treure els gegants, però hi havia, hi havia la gent allà, i vam actuar nosaltres, els castells a Ribaral, i l'estrena de, de la colla castellera del Conflent. De parada. Correcte. Bé, bueno, parada i voltants. No? No. L'estrena que vam fer un Pilar de 4. Un Pallagos. I sí. un, castell, un Castell Germano. Bé, bueno, i un Castell Germano, però ells, diguem-ne, es van estrenar... Amb... Oficialment amb aquest Pilar de 4. Ah, bueno, oficialment amb aquest Pilar de 4, Uh -huh. que estan contentíssims. L'actuació La... va tenir un preludi del Ball de Pastorets de Vilafranca. Sí, sí, sí. I acte seguit ja es va passar a... als castells. Uh -huh. Ah, exacte. Va començar els castells de Riberal amb un 4 de 6 amb agulla. Van, eh, els hi va caure el pil al final. Carregat. Uh -huh. va, va quedar encarregat. Després van fer el 5 de 6, el 3 de 6 amb agulla i van acabar amb un pila de 5 que també, també sí, va quedar encarregat. En nosaltres vam, fer, vam començar amb el 4 de 6 amb agulla, després en segona ronda van fer el 3 de 6, després el 4 de 6 i vam acabar amb el pilar de 4 aixecat per sota. I els eh, castellers de Conflent doncs, van fer el seu primer pilar, que és una colla on que encara no està oficialment formada, anaven tots amb texans i camisa blanca. I després sí que es va decidir entre tots doncs, fer un, un 3 de 6 de Germanó. Feia temps que no el fèiem. Molt mac, oi, Germanó, Jo sí. no l'havia fet mai, amb Castells de Mollot, o sigui, fa menys quatre anys, que jo recordi, que no se'n fa. L'havíem fet, l'havíem fet. L'havíem fet sovint, amb Moncada gairebé sempre que acabàvem les actuacions fent Castells de Germenó, Moncada i Caldes o Guia, que és en aquella època, no? Sí, hem fet varios hem fet... Tricolor, en aquest cas era bicolor, perquè a uh -huh, sí. la colla del Riberal porten una camisa verda una mica més gespa que la nostra. Uh -huh. La un verd clar cruixet, pastel, i el seu és un verd més gespa. Nosaltres vam posar les... que m'arrigna cadascun, nosaltres vam sí. posar dosos, i Castellarrivela vam posar Cotxa d'Enxaneta. I vam posar... Bueno, aquestes coses sempre impacten, no? més a mi, perquè clar, jo ho veig normal, però la gent de fora no ho veu, no? la la Mari, els altres dos, dos ombretons allà. Sí, la, pobra contra, Mari, la contra, la va tingre de que sortir després a capa aire, eh? Sí, perquè va sortir i jo, jo just va sortir i es marejar perquè no podia respirar, diu, cosa, que aquests dos ombretons m'apretaven i horrible. I després també de contra la, la Maria Murillo i els altres també dos dos ombretons, sabes. No sé que la Maria ja començava dient, seguro que és la única mujer. Segur que sí la única guilla." Que no era guilla efectivament. La bueno, muller no Clar, amb el castell germanó, no, potser si sí que es trobava estranya, però amb Ullet sempre, la major part d'agulles eh, són dones, sempre. Sí, de, de sempre hem ficat dones, eh? Sí que hi ha hagut algunes vegades, home, quan cal reforçar especialment alguna regla, el Geroni havia començat fent d'agulla, per exemple. I... Però la seva dona la va, li va treure el post. La seva dona li va treure el lloc de seguida, perquè també era molt bona, igual o millor que el Geroni, vaja. Uh -huh. uh -huh. <coughs> en la posició d'agulla, eh? Uh -huh. <laughs> Vull dir que el Geroni feia de primeres mans i de tot això que posició, la Núria no... no, no però en en fi, és igual. En tot cas que nosaltres ser... posem dones normalment a la posició d'agulles i que les atra... altres colles no ho fan. L'actuació va acabar, un... com que va començar a les 11, va acabar en un horari que nosaltres normalment hi ha Comencem. actuacions que a aquelles, aquelles hores <ríe> encara no han començat. començat a actuar. I després ja ens vam dirigir un altre cop cap al cap al local, a la sala anexa, on es va fer el sopar i el concert la nit anterior, i allà ens, hem, ens vam preparar el dinar. Voltes I... de porc amb petit poix. Molt bo. Molt la bo. carn estava molt bona. Sí, sí. I els pèsols també, eh? Sí, els sí. pèsols també sí, estan a, bon. a mi no m'agraden els pèsols, bueno, igual tenia gana i tot. <ríe> Però... I el postre també estava molt bo. El postre dels dos dies estava molt bo. El primer amb aquell, amb aquell espècie de xutxu, la crema i mm. ja el dismenja amb, amb el pastís de poma. Molt bo. Ha mm. mm. acabat això, doncs... Eh... Si em permeteu, la, sí. la neta Larcon diu per Facebook, respecte a la sortida diu que feia molt d'aire. Sí, <laughs> aire, nou. Aire, nou. <laughs> aire nou. Aire nou de boba. Uh, que ens ho hem passat molt bé, i diu que més en aquesta sortida sempre ens ho passem molt bé, ja que és l'objectiu. Diu, salut a tots. Sí, jo aquestes sortides, ja que en aquest comentari de la neta, mm, han sigut com una sortida, una mena de colònies, no? Sí. On hem anat a, a fer l'actuació, naturalment, però la tècnica es va plantejar de sortir a passar nos bé. La gent disfrutés que... Un, sí, en sí, no, principi, si diguéssim, aquesta sortida, el, el més important no eren els castells que s'havien de fer. No, no, no, home, o sigui, van lò, fer lògicament s'havia de fer castells i s'havia de fer el que poguéssim i sense sí, arriscar sí. i i quedar dignament, però el, no era secundària l'objectiu de, de fer colla, de passar-s'ho i de fer germenor. Mm. No, exemple, no era un dels objectius. Van va. fer colla, per exemple, a la canalla, que van dormir totes juntes en el mateix matalàs. Sí, sí van acabant a tot el que havia portat matalàs allà dintre. Jo també vull comentar una cosa amb això dels matalàs matalassos. I... Uh, portem temps dient que si perroflauta, si els diuen gent perroflauta, perroflauta, aquesta frase típica que ha sortit de moda ara, tenim els perroflauts més friquis de tota la història, eh? O sigui, tota aquesta gent que nosaltres, o que es consideren dins de la colla, tot totes matalassos inflables, eh? No, però aquesta gent, algun d'ells han estat uns mesos acampats. Sí, però... O sí, que té collons Davant un cap de, de setmana. I, sí, i potser es van acostumar, que cada cop que no sortien de casa seva per dormir doncs han de portar un matalà d'inflaplau i siguin amb comoditats, veia. Sí, no, no, amb comoditats totes, eh? Una cosa sempre reflota, l'altra cosa és que eh, bon, sí, sí. que bé. La informàtica ha avançat, però amb això també ha <ríe> avançat, eh? <ríe> mm. I doncs això a part de, del tema aquest, doncs després vam mirar, recollir una miqueta al local per fer, fer cas al Jordi Claramunt que va dir sobretot que no deixen voltar. <laughs> I la veritat és que sí, en el moment de, de marxar el Gil va tornar a pujar al al bus, eh, ens va ens va, ens va despedir, ens va desitjar que haguessin passat una bona estada amb ells i, i ens va dir que el 2013 ells baixarien a Mollet. Sí, sí. Ens va donar també l'entrega de premis. Ah, sí, l'entrega de premis, que va ser després de, després del, del, del dinar. Nosaltres els hi vam portar el record del, de l'os, que no els hi vam donar la setmana passada que no vam poder ells, baixar. I doncs ells ens van fer lliurament d'uns, crec un DVD, uns llibres i història d'allà, i era, també l'adulta va ser als de, ball dels pastorets de, de Vilafranca, els van oferir unes catànies. Oh, que estan, estan molt bones. Jo sí, vaig, després no... la van donar a tastar, eh? Sí, sí per a això, mi me la van... Jo no això. vaig poder agafar, però sí que sé que van donar a tastar, van A, a mi em van dir, una? Dic, sí, tant. <laughs> estan molt bones les catànies uh -huh. de Vilafranca. I havia també aquells... El... Els del... Bueno, el, ah, bueno, digues, digues. Sí, els, els geganters d'Argelers, que també, també hi eren, també van pujar, i la colla aquesta... Castells del Conflent? Del Conflent, que... Pallagos. Van, Pallagos, que és la la manera com tenen en aquella zona de, de, de vi els eh, nens, que és, una, pues és això... un, un dels noms de, típic de, de colla. Pues això és una dir. cosa important, hi la iaia, que ho va beneir va va tot. Que bo, que bo, de la iaia. Ai, sí. La iaia va ser boníssim. <laughs> a, a, part, a part de tirar aigua, també s'entificava. Sí, no, sí. no, sé no sé per què va començar no, no, res. De no que... era, no, no era. Va començar allà una iaia d'una volta per allà, a tirar, o sigui, agafàvem una ampolla d'aigua, estirava una mica la, de la mà i tirava la, tirava la gent. I, I, a més a més, santificava, feia la creu, feia la creu, vinga, va, a tothom, I va passar per totes les taules. Bona hint. Va, sí. va començar perquè arribarà, però se'n van animar, la llalla, mi, mi, mi, mi, mi. L'anaven cridant, la Benny Hill, saps? És mi sí, va començar per les seves taules, però com que tothom la començava a animar, doncs al final va passar per totes. I també un tema a destacar, l'evolució del comportament de, per exemple, aquella petita rivalitat que hi havia el dissabte a la nit entre el grup de canalla, els castells de Mollet, i el grup d'allà de del de la colla del Riberal, que van fer una, com una competició mig pique eh? i sí, al final tindre no el... d'estar una frega i tot, ja ho comentarem a, a l'assaig. Però a final diumenge van acabar intercanviant a Facebook i tot. Sí, a ja. Facebook i van estar jugant a futbol i, i tot, juntes ja. Però al principi sí, sí, va haver-hi un moment sí. de tensió que van pensar... Ui. Encara ens tindria que marxàvem de començar a setmana. Van mesurar una mica les forces. Sí, sí, sí, sí però al final es van fer amics, sí, eh? van amigues. Sí, van mm. fer amigues, van fer amigues. I amics. Bé, doncs ens queden dos minutets, no ens ha donat temps ni comentar les actuacions castelleres al cap de setmana. Ja la comentaré la setmana que ve. Mm. Farem, un, farem un recull d'aquestes últimes setmanes. Sí, perquè Déu-n'hi-do tot el que ens estem perdent mentre comentem les coses nostres. I, doncs, queda l'últim minut per recordar que els castellers de Mollet, ja que ho hem dit abans, no, no tenim cap actuació a la vista, però que continuem assajant, i, per tant, és important que la gent no es relaxi que continuï venint els, els assajos. No hi ha cap comentari que s'hagi deixat en No, jo, jo l'únic al... que volia dir, desconeixement meu, segurament, des d'avui ens segueixen a Twitter a una compta que es fa dir castellers MTL, que són castellers del Quebec, de Montreal. No ho sé, hi tenen pàgina web i tot, o sigui, castellers, castellers de Montreal. De Montreal. No sé si, bueno, és curiositat, eh? Està lluny, no? no? Està Quebec, que està Canadà. Això dir, està lluny. Sí. sí, sí, vull dir que no ho sé, i fins, hi ha fotos i es veuen aquí fent castells amb neu, que, no sé, que, curiosi, i ara el programa que ve, pues, ja mirarem a veure si... De, si de Després hi alguna cosa sí. més sobre sí. aquesta colla sí, sí. castellera canadenca del Quebec. Bé, doncs eh, sona la sintonia, això vol dir que ens hem d'acomiadar. Doncs eh, la setmana que ve tornem aquí a Plaça Nou. Fins la setmana que ve. Adéu.